Їй і далі давали 20. Мая змінила діловий гардероб на потерті джинси і маєчки. Взувала кеди за 700 баксів і ходила на концерти легенд Ейсид Хаусу. Іноді вона курила марихуану, щоб як слід подрочити. Іноді замовляла Сальвію двадцятку. Їй захотілося поїхати з Києва. Думала переїхати до Львова. Коли вона слухала пікардійську терцію, на очі наверталися сльози.